Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali antum bersama kami di edisi pagi hari dalam mengikuti daurah Islam ilmiah yang mana pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Alusan Muhammad Wujid LC dengan pembahasan takwa jalan menuju sukses abadi. Dan ini merupakan sesi terakhir bersama beliau di pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada beliau. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'uffiruh Wa na'ujubillahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayadillahu falamudillalah Wa mayudlinhu falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Alhamdulillah Ihwan wal akhwat fillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kita telah mengumpulkan kita di majlis yang paling mulia yaitu majlis ilmu di mana beberapa saat lagi kita akan mendengarkan tausiah ataupun materi yang disampaikan oleh Al Ustadz Muhammad Wujud Elsi di mana ini adalah insyaallah adalah daurah rangkaian daurah yang terakhir yang berada di Batam selanjutnya kepada al ustad Muhammad Wujud kami persilakan untuk memulai materi terpadu kepada ustaz bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad <coughs> كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آملوا تقواها حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها النسوة تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 وَمَيِّتَ إِلَّا هَوَرَسُو لَهُ فَقَدَ فَازَ فَازَ نَادِي مَعَهُ أَمَّا بَدُو فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيْفِ كِتَابُهُ وَخَيْرَ الْهَدِيْيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مَحْدَثَتُهَا فَكُلَّ مَحْدَثَةٍ بِدَاءٌ فَكُلَّ بِدَاءٍ دَلَالَةٌ فَكُلَّ دَلَالَةٍ فِنَادٍ Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat yang masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih bisa dikumpulkan di majlis yang mulia. Kita masih dikumpulkan di satu majlis Yang seluruh para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh penduduk langit-langit dan buminya Bahkan ikan Yang ada di lautannya Bahkan semut yang ada di liangnya Memohonkan Kepada seluruh kita istighfar Memohonkan kepada kita pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan kita hadir di majlis ilmi. Dikarenakan kita hadir di majlis yang firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala kita baca, yang sabda-sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kita simak Selamat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada. Junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya kepada keluarga dan seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah Kajian kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah berkenaan dengan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah berkenaan bahawa hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita akan sukses, kita akan selamat. Bukan hanya ketika di bumi Tetapi ketika Kita Bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat kelak Ma'as muslimin Rasulullah s.a.w Dalam sebuah hadisnya Rasulullah s.a.w Dalam sebuah wasiatnya yang disampaikan wasiat tersebut kepada dua sahabat yang mulia Abu Dzar Jundub bin Junadah yang pertama dan Muad bin Jabal Abu Abdurrahman radhiyallahu an yang kedua kepada dua sahabat yang mulia yang kita kenal dengan kesederhanaannya dalam perkara keduniaan yang itu sebagai gambar kedekatannya dia kepada akhirat yang itu sebagai gambar akan fahamnya kedua sahabat tersebut bahwa dunia adalah sementara bahwa dunia adalah darul fana. Bahawa dunia adalah tempat yang padanya sejenak keduanya akan tinggal kepada kedua sahabat yang mulia tersebut Rasulullah SAW bersabda: Itkinallah, haythumakunta, itkinallah, haythumakunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hai Sumakunta dimana saja engkau berada kepada dua orang sahabat yang mulia Rasulullah SAW berpesan dan berpesan supaya keduanya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya keduanya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kapan dan dimanapun dia berada. Maasirul muslimin Ikhwani wa akhwati fillah Sedemikian telah Terbiasa telinga kita Ketika mendengar seorang khatib berkhutbah Ketika mendengar seorang pencerama dalam ceramanya Ketika seorang ustaz dalam nasihatnya Dibacakan kepada kita firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dibacakan pula firman-firman tersebut oleh Rasulullah s.a.w kepada mereka-mereka para sahabat-sahabatnya ketika beliau berkhutbah Yaitu firman Allah Ya ayyuhal ladhina amanut taquwah Ya ayyuhal ladhina amanut taquwah haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa muslimun. Pesan agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafs wahida wa khalaq minha zawjaha. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَالتَّقُوَّهَا الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا pesan taqwa kepada Allah SWT yang kedua taqwa يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا التَّقُوَّهُ Wa sadida yuslih lakum a'malakum wa lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan Pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga. Ayat ini adalah diantara ayat-ayat yang paling sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya ayat-ayat ini sampai-sampai dikatakan oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang sunnah dibaca ketika seorang khatib menyampaikan khutbahnya dibaca ketika seorang penceramah dalam memulai ceramahnya agar supaya setiap mereka para pendengar Agar supaya semua mereka yang mendengarkan ceramah dan nasihatnya selalu ingat akan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita selalu bertakwa. Hendaklah kita selalu bertakwa. Kapan dan dimanapun kita bertakwa. Kapan dimanapun kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di situasi yang umat Islam telah sedemikian berpuak-puak, yang telah umat Islam sedemikian, sedemikian banyak berselisih, maka Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita supaya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-irbad ibnu Sariyah al-irbad ibnu Sariyah ketika al-irbad ibnu Sariyah menceritakan apa yang pernah didapatinya apa yang pernah dilihatnya dia katakan wa'adzana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mawa'idatan Wajilat minhal kulub Wadha'rafat minhal la'uyun Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Telah menasihatkan kepada kita dengan nasihat Yang menjadikan Gemetarnya dadah Yang menjadikan Bertetesnya air mata dari kelopaknya, fakulna. Kami tanyakan, fakulna. Kami katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, k`annaha mu'ida tu fa'ausina. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sepertinya nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Tausiah ini adalah tausiah terakhir. Maka berikanlah pesan kepada kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda usikum bittaqwawallahi azza wajal. Saya berwasiat kepadamu supaya kamu selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'asir muslimin ikhwani wa akhwati filla rahimani rahimakmullah sedemikian seringnya Rasulullah berwasiat agar kita agar kaum muslimin agar mereka-mereka para pengikutnya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena agungnya ketakwaan kepadanya disebabkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka sebelum kita berbicara pahala ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang bertakwa maka ada baiknya kita bersama membahas ada baiknya kita bersama memahami apa itu takwa dan apa definisi takwa. Ma'asyiral muslimin, ikhwanillah wa akhwati rahimanirihimakumullah. Para imatul huda memberikan kepada kita definisi takwa dengan beberapa macam definisi. Memberikan kepada kita makna takwa dengan beberapa macam makna, tetapi perbedaan makna, perbedaan definisi yang disampaikan oleh mereka mereka para immatul huda adalah perbedaan yang saling melengkapi dan bukan perbedaan yang saling bertentangan. Maasiral muslimin. Sahabat yang mulia Ibn Mas'ud Ketika beliau Menjelaskan kepada kita Makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhallazina Amanut takum wah Hakkatukatihi Wahai orang-orang yang beriman Hendaklah Engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, maka makna takwa di sini kata Ibn Mas'ud Maka makna takwa di sini kata Ibn Mas'ud Yang pertama adalah an yuta'afala yusoh. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang kepadanya kita taat. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang kepadanya kita tidak bermaksiat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayudzkara fala yunsa. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selalu kita ingat. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kepadanya setiap kita selalu berzikir. Dan kita tidak pernah melupakannya. Dan yang ketiganya, Waaiyushkara, Falayufar, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nafkah dan karunia-Nya kepadanya hendaklah kita bersyukur kepadanya hendaklah kita bersyukur dari sekalian nikmat yang telah dikaruniakannya dan kepadanya tidak dibenarkan kita kufur kita taat dan tidak kita bermaksiat kita taat artinya adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan dan larangannya kemudian kita Bersyukur Dari sekalian nikmat yang telah dikarunia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak kita mengkufurinya Dan kemudian Kita Dan kemudian kita Selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak pernah kita melupakannya Itu definisi takwa Yang disampaikan kepada kita Oleh sahabat yang mulia Ibn Mas'ud radiyallahu'an Sementara ma'asir al-muslimin Definisi yang lain Yang disampaikan kepada setiap kita Oleh seorang tabi'iyun jalil Talak Ibn Habib rahimahullah Dia katakan bahawa takwa adalah Antak malabita'atillah anta yani anta malabita atillah ana nurin minallah tarju thawaballah wa antatruka maksiata allah ala nurin minallah takhafu adhaballah Takwa Kata Tuan Labib Habib rahimahullah adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin min Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua Wa anta truka maksiat Allah takwa artinya adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin min di atas cahaya dari Allah. Takafu adab karena engkau takut kepada azab Allah Subhanahu Taala. Fadilah tu Muhammad bin Saleh Al Thaymin. Meringkas Makna takwa Yang dijelaskan oleh Tolak Ibn Habib Dalam Tiga perkara Dalam tiga hal Yang pertama Bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fondasinya Adalah al-amalu Yang kedua bahawa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala fondasinya adalah al ilmu dan yang ketiga bahawa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala fondasinya adalah al khawfur jauh yang pertama adalah al amal bahawa tidak mungkin seorang dikatakan bertakwa kepada Allah kecuali dia beramal. Dan beramal itu adalah wujudnya kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa anta malak, wa anta malata atau wah, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa anta trukamak si wah, jadi dengan takwa menjadikan kita beramal. Dengan takwa menjadikan kita melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan takwa menjadikan setiap kita meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi ma'asir muslimin Adakah cukup kita beramal? Adakah cukup kita melaksanakan perintah? Adakah cukup kita meninggalkan larangan? Maka tidak Maka yang kedua adalah Al-ilmu Bahawa perintah yang dengannya kita kerjakan Bahawa larangan yang dengannya kita tinggal Bahawa ketaatan yang dengannya kita amalkan Bahawa kemungkaran yang dengannya kita tinggalkan Dasarnya adalah ilmu Fondasinya adalah ilmu Fondasinya adalah al-kitabu wa sunnatu Fondasinya adalah apa yang awak turunkan Kepada nabinya Al-Quranul Karim Dan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW Kepada mereka-mereka para sahabat-sahabatnya Yaitu hadis-hadisnya yang sahih Maasirah muslimin Hari ini Sekian banyak diantara kita kaum muslimin melaksanakan perkara-perkara yang dianggap sebagai ketaatan padahal tidak ada contohnya dari Nabi padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quranul Karim maka yang seperti ini sungguh pun difahami sebagai ketaatan sesungguhnya adalah tidak berhubungan dengan ketakwaan sama sekali hari ini mahasir al-muslimin tidak sedikit diantara kita telah meninggalkan perkara larangan tetapi ketika kita tanyakan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada dalilnya tetapi ketika kita tanyakan kepada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada dalilnya maka larangan yang sudah kita tinggalkan yang seperti ini Sesungguhnya tidak berhubungan dengan ketakwaan sama sekali Maka apapun yang kita kerjakan dari perintah Dasarnya adalah ilmu Maka apapun yang kita tinggal dari larangan Dasarnya adalah ilmu Dan yang disebut dengan ilmu adalah Al-Quran Dan yang disebut dengan ilmu adalah As-Sunnah Dan yang disebut dengan ilmu adalah apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Dan apa yang Rasulullah sabdakan kepada mereka para Rasul, para Rasulnya. Ma'asri muslimin kemudian yang ketiganya adalah al-khawfu war-roja. Kenapa kita melaksanakan ketaatan? Kenapa kita melaksanakan perintah? Karena ada pada kita harapan. Dan harapan yang ada pada kita adalah surga. Dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya. Kenapa setiap kita meninggalkan larangan? Karena kita takut akan azab. Karena kita takut akan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puncaknya adalah karena kita takut akan raka. Dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Maka itulah makna takwa yang kedua. Jadi definisi takwa yang disampaikan oleh Talak Ibnu Habib yang disederhanakan oleh Syekh Muhammad Sulaiman dengan kalimat al-amalu wal ilmu wal khauf war rajaa tidak mungkin seorang berkata takwa padahal dia tidak beramal tidak mungkin seorang berkata takwa padahal amal yang dilakukannya tanpa ilmu dan tidak mungkin seorang dikatakan taqwa padahal amal yang dilakukannya tanpa dibarengi dengan khauf dan tanpa dibarengi dengan roja ma'asir al muslimin awas subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim banyak menjelaskan kepada kita bahawa di antara sifat orang-orang mukmin adalah mereka adalah orang-orang yang yakhafun wa yakhafu 'adzaballah wa yarju rahmatah. Mereka adalah orang yang takut kepada Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, takut kepada neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Dan di saat yang sama mereka berharap akan kecintaannya, akan pahalanya, akan ganjarannya, dan puncaknya adalah akan surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya. Maasirul Muslimin itu definisi takwa yang bisa kita lukil dari ucapan. Talak Ibn Habib rahimahullah. Kemudian definisi yang ketiga. Definisi ini adalah kita nukil dari ucapan Al Hasan bin Ali bin Abi Talib. Bahawa takwa adalah al khawf minal jalili wal amal bi tanziili ridha. Bil bilkalili wal istiadadu liyawmirrahili takwa adalah al-khawf minal jalil takwa adalah takutnya kita kepada zat yang maha agung yaitu Allah subhanahu wa ta'ala takwa adalah khawf minal jalil karena takutnya kita kepada Allah maka membuahkan Buat taat maka membuahkan buah amal, walau amal lebih Dan kita melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Warido bil kalil dan rido dengan sedikit yang kita raih, yang kita dapat. Dari keduniaan kita wal Dan kita selalu bersiap siaga Dan kita selalu berbekal Untuk menghadapi yaumir rahil Untuk menghadapi yaumul kiamah Untuk menghadapi hari Yang setiap kita akan dihisap Yang setiap kita akan dinilai yang setiap kita akan ditimbang famayya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran barang siapa yang melaksanakan kebaikan walaupun sedikit maka dia pasti akan menyaksikan dan pasti akan melihatnya dan barang siapa yang melaksanakan kejelekan, walaupun sedikit, maka dia pun pasti akan melihatnya dan pasti akan menyaksikannya. Maka apakah yang sudah kita siapkan dari bekal yang kita miliki untuk menghadapi yang merahil. Maka bekal apakah yang hari ini yang sudah kita miliki untuk menghadapi hari yang tidak ada batas akhir dari hari yang kita pasti menemuinya tersebut. Maasir al-Muslimin Ibn Rajab al-Hambari rahimahullah menjelaskan kepada kita makna takwa adalah ketika seorang hamba menjadikan antara dia dengan Allah, menjadikan antara dia dengan kemurkaan Allah, menjadikan antara dia dengan agab Allah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 dia melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pembatas itu dalam bentuk. Dia meninggalkan. Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asir al-muslimin. Ikhwanifillah. Rahimmanirahimakmullah. Maka ketika. Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah merupakan satu-satunya jalan. Yang menjadikan suksesnya kita di dunia dan suksesnya kita di akhirat kelak, maka tidak ada yang mesti kita lakukan kecuali kita bersama berlomba al-musabah fil khairat, al-munafasah fittaat, berlomba kita melaksanakan kebajikan. Dan berlomba kita melaksanakan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani Maashirul Muslimin, Rahimah dan Rahimahmu Allah. Ikhwani Maashirul al Muslimin, para hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dalam sekian banyak Firman-Nya menjelaskan kepada kita. Bahwa dia Allah adalah bersama para hamba-hambanya yang bertakwa Inna Allah hama alladhi nattaqaw Dan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah bersama mereka para hamba-hambanya yang bertakwa Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan janji Bahwa mereka para hamba hambanya yang bertakwa maka akan diberikan kepada mereka rezeki rezeki dan akan diberikan kepadanya jalan keluar dari arah yang tidak dia sangka-sangka Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan barang siapa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan jalan keluar baginya dari seluruh problema yang dihadapinya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka Ma'asir al-muslimin Bahkan Terhindarnya kita Dari tipu daya orang-orang kafir Terhindarnya kita dari tipu daya musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara sebabnya adalah karena ketakwaan kita kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa in intasbiru Wataku layyadur rokum kaidahum syiah dan jika engkau sabar dan jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala layyadur rokum kaidahum syiah maka tidak sama sekali menjadikan maka tidak sama sekali menjadikan engkau terkena tipu daya mereka tipu daya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan kepada mereka mereka para hambanya yang bertakwa warahmati rahmati wasi'at kullu syai' fa sa'ktubha lilladzina Maka rahmatku kata Allah adalah rahmat yang luas yang akan Aku berikan kepada mereka mereka yang bertakwa dan lebih dari itu maaf muslimin surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya diperuntukkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk mereka mereka para hambanya yang bertakwa Inna lil mafaza sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekian banyak keberuntungan. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surga yang penuh dengan kenikmatan dan kenikmatannya. Maasiral muslimin. Ikhwani wa akhwati fil Allah, rahimani rahimakmu Allah. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang surga, maka Rasulullah SAW bersabda: Lamma Khalqu Allah al-Jannah, ma la ainun Raat, wa la udunun Sami'at. Wala khatara fi kalbin basar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan di dalamnya. Setiap keindahan-keindahan yang. Ma la ainun ra'at. Yang belum pernah mata ini melihatnya. Wala udhudun samiat. Setiap pendengaran-pendengaran berita-berita... ...yang belum pernah terdengar oleh telinga kita... ...wala khatara fi kalbin bashar... ...bahkan di surga... ...berisikan perkara-perkara... ...yang belum pernah terlintas... ...di hati dan di benak kita... ...itulah surga ikhwanifillah itulah surga akhwati fillah. itulah surga ma'asiral muslimin yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka-mereka para hambanya yang bertakwa maka berbahagialah maka bergembiralah maka banggalah setiap kita manakala kita termasuk diantara mereka mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu Wa, wa Taala yang bertakwa, manakala kita termasuk diantara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa, wa Taala yang melaksanakan ketaatan ketaatan kepadanya, walaupun dengan itu orang men, orang mencaci, walaupun dengan itu orang tidak memuji kita dan banggalah kita dengan larangan-larangan awas subhanahu wa taala yang bisa kita hindarkan yang bisa kita tinggalkan walaupun dengan itu orang tidak menyenangi kita orang mencela dan mencaci kita bagi kita adalah surga bagi kita adalah sukses akhirat bagi kita adalah sukses di hari kiamat kelak Adapun apa yang kita hadapi di dunia yang hanya sejenak ini. Sesungguhnya adalah sesuatu yang ringan. Dan sesuatu yang gampang. Ma'asir muslimin ikhwani wa akhwati fila rahimani rahimakmullah. Di antara bentuk kesempurnaan ketakwaan yang ada pada seseorang sebagaimana dijelaskan kepada kita oleh mereka para ulama yaitu ketika seorang bukan hanya dia bisa meninggalkan yang haram bukan hanya bisa melaksanakan yang wajib tetapi dia pun melaksanakan perkara-perkara yang sunnah dan dia pun meninggalkan perkara-perkara yang makruh dia tidak cukup bahannya melaksanakan yang wajib. Dan dia tidak cukup bahannya meninggalkan yang haram. Bahkan setiap perkara yang sunnah. Dikejarnya. Bahkan perkara yang makruh. Ditinggalkannya. Ma'asir al-Muslimin. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala. Membagi. Para hambanya yang mukmin kepada tiga bagian kepada tiga golongan, tetapi dari tiga golongan tersebut hendaklah setiap kita mencari yang terbaik, memilih yang paling utama, memilih yang paling mulia. Yang pertama adalah sabiqun bil khairat dan ini mukmin yang terbaik yang kedua adalah zalimun li nafsi dan yang ketiganya adalah muqtashid zalimun li nafsi adalah mereka mereka orang mukmin yang kepada yang wajib dia di, yakni dia kerjakan tetapi terkadang dia pun masih meninggalkan sekali waktu yang kepada yang haram dia tinggalkan tetapi sekali waktu dia pun masih melakukannya selagi dua kalimat syahadat ada padanya maka yang seperti ini disebut mukmin zalimun li nafsihi yang mengzalimi dirinya sendiri dan mukmin yang seperti ini Semoga setiap kita dihindarkan darinya Yang kedua adalah Muktasid Mu'min Tengah-tengah Yang wajib Mereka sudah bisa kerjakan Yang haram Mereka sudah bisa tinggalkan Yang sunnah Dia belum bisa kerjakan Yang makruh Dia masih mengerjakannya Dia hanya memilih Yang wajib dan memilih yang haram adapun yang sunnah dan makruh dia masih belum memberikan perhatian yang lebih kepada dua hal tersebut mu'min yang seperti ini dikatakan sebagai mu'min yang muktasib mu'min yang pertengahan dan semoga setiap kita Tidaklah juga termasuk mukmin yang kedua ini. Cita-cita yang mesti ada pada kita, ma'asyiral muslimin, adalah puncak keimanan adalah mukmin yang sejati, adalah mukmin yang sabiqun bil khairat, yang berlomba dalam kebajikan, yaitu mukmin yang bukan hanya yang wajib dilakukannya bahkan juga sunnah-sunnahnya yaitu mukmin yang bukan hanya yang haram ditinggalkannya juga perkara-perkara makruhnya semoga kita semuanya maafirul muslimin yang hadir majelis yang mulia ini Diberikanlah Allah Subhanahu Wa Taala karunia, diberikanlah Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan untuk melaksanakan sekian banyak perintah perintahnya, dan untuk meninggalkan sekian banyak larangan dan larangannya, sehingga dengan itu sebutan dan gelaran Al Mutakkin ada pada setiap kita semuanya. Sehingga dengan sebutan al-muttakun, maka surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya adalah menjadi tempat yang dijanjikan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ma'asir muslimin itulah barangkali beberapa hadis yang kita baca. Itulah barangkali beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita dengar Yang berbicara Yang menjelaskan akan pentingnya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjelaskan yang berbicara tentang Janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Kepada mereka-mereka mereka, para hamba-hambanya yang bertakwa Semoga Berfaedah dan bermanfaat apa yang telah bersama kita baca Dan apa yang telah bersama kita dengar alamin. Masih ada Kurang lebih 25 menit Barangkali ada di antara ikhwah Yang Bertanya Maka dipersilahkan Ya demikian tadi Penjelasan sesi pertama dari materi kajian kita pada malam hari ini, pada siang hari ini. Baiklah, um, sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk, maka kami kembalikan kepada radio studio 1. Ya, yeah. mungkin Ustaz dapat langsung menjawab beberapa okay. pertanyaan yang sudah masuk tepat dong. Uh, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya adalah berkenaan dengan bulan Muharram Yang sering kita katakan sebagai tahun baru Hijriah, Sebagaimana orang lain memiliki tahun baru Yaitu bulan Januari Pertanyaannya apakah ada puasa Muharram apa yang disunnahkan pada bulan Muharram puasa tanggal 9-10 atau tanggal 10 saja? Uh, di antara sunnah yang dilakukan di bulan Muharram itu adalah melaksanakan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 adalah kemarin dan tanggal 10 adalah hari hari ini. Dan... Yang memberikan tausiah pada siang hari ini kebetulan tidak berpuasa. Yang seperti ini tidak usah di, ditiru hmm, karena panitia yang sudah menyiapkan air kepada kepada kita maka kita meminumnya. Ya. Kalau dengan pertanyaan ini diharap untuk menyinggung maka tidak akan tertinggung. Yang, jadi ada puasa tanggal 9 dan ada puasa tanggal 10 dan mudah-mudahan antum semuanya. Bisa melaksanakan kedua hari Yang pertama adalah hari tasua Dan yang kedua adalah hari asura Sembilan dan sepuluh Muharram, yakni dua hari yang disunahkan kepada kita Untuk melaksanakan puasa Ustadz Kita semua ingin menjadi orang yang bertakwa Adakah doa agar menjadikan orang yang bertakwa Doa secara khusus jadi kalau kemudian kita membaca zikir sobah, membaca zikir masa, kemudian kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya zikir dan doa-doa yang kita ucapkan tersebut semuanya adalah bermuara kepada bagaimana setiap kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun doa secara khusus, wahu -wa alam apa namanya eh, kita tidak bisa atau tidak apa namanya kita ingat atau tidak kita dapatkan pada kesempatan siang berbahagia ini ada kaum muslimin yang mempunyai pendapat bahwa kita ini bisa masuk surga dikarenakan ketakwaan dan amal soleh kita benarkah pemahaman yang mengatakan seperti ini Selain karena amal yang kita lakukan Selain karena ketakwaan yang kita lakukan Lebih dari itu adalah karena Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak semata-mata karena amal yang kita lakukan Kemudian menjadikan kita Masuk ke dalam surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya Uh, barangkali Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Yang berhubungan dengan materi Maka Pertanyaan tersebut Insya Allah di, Diutamakan begitu Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira Terlalu sangat Menyimpang dari materi Maka Barangkali jawaban daripada pertanyaan tersebut Mungkin bisa apa namanya, secara khusus ah, disampaikan atau kemudian nanti setelah materi ini kita sampaikan, barangkali kita bisa berbicara secara khusus wawak alam. Ustadz, bagaimana nasihat kepada suami yang bertipe kasar suka membentak dan enggan menolong istrinya di rumah. Pada pertemuan kita kemarin telah kita sampaikan Bahwa diantara Sifat yang mesti dimiliki oleh setiap kita Para duat Adalah Kita punya akhlak yang mulia Dan diantara akhlak yang mulia adalah Kita berbicara lembut Kita berbicara yang lin Bukan hanya kepada orang lain Lebih-lebih Seorang suami kepada istrinya seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya. Dan sempat kita nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Harun kepada Firaun, manusia yang paling kafir di bumi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan Harun supaya berkata dengan ucapan yang lin Izhaba ila Firauna innahu tadha Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha Maka suami yang kasar kepada istrinya maka istri yang kasar kepada suaminya ndaklah membaca mendengar firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti ini selain daripada sabda Rasulullah salallahu alaihi wasallam bahawa kelembutan manakala ada pada sesuatu maka dia adalah penghiasnya maka bahawa kelembutan manakala hilang dari sesuatu maka itulah kejelekan daripada sesuatu tersebut firman-firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Hendaknya diulang-ulang. Hendaknya sering dibaca supaya dengannya kita bisa men suri firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ustaz, mohon penjelasan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa Banyak Dan diantaranya adalah Bahawa mereka Mereka orang-orang yang bertakwa Kata Allah Al-kadhimin al, al Yaitu mereka orang-orang Yang tidak gampang marah Ciri-ciri orang yang bertakwa Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wal'afina anin nas cirinya adalah orang-orang yang gampang memberi maaf dan tidak pendendam. Ciri-ciri orang yang bertakwa kata Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka-mereka orang-orang yang jika melaksanakan kejelekan, kemaksiatan, segera dia insaf, segera dia beristighfar, segera dia minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuninya. Ciri-ciri orang yang bertakwa sebagiannya adalah mereka mereka adalah orang-orang yang semangat dalam bersodakoh, semangat dalam berinfak, fisarai dalam ketika sempit, fisarai dalam ketika lapang, wa fisarai dalam ketika sempit. Ketika lapang dan ketika sempit Mereka selalu bersedekah Tidak hanya ketika kaya Maka ketika miskin pun dia bersedekah Tidak hanya ketika sehat Maka ketika sakit pun dia bersedekah Tidak hanya ketika untung Maka ketika rugi pun dia bersedekah Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Dalil yang mengatakan seorang mu'min Dibagi ketika Dinukil dari ayat berapa dan surah apa? Ya, saya lupa. Tapi insyaallah setelah taklim ini, bisa kita carikan ayatnya. Ya, ini kemudian yang kedua, apa nasihat Ustaz untuk istiqomah menegakkan takwa pada diri di masa badai fitnah sahawat dan subohat padahal kita terus untuk berusaha menuntut ilmu dan menghayati khauf dan raja. Jadi tidak ada kecuali kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berkawan dengan kawan-kawan yang saleh dan kita menjauh daripada kawan-kawan yang yang toleh. Sambil kemudian terus kita belajar dan sambil terus kita menghadiri setiap majlis-majlis ilmu, dengannya Insya Allah kita akan terhindar dari perkara-perkara yang kita khawatirkan tersebut. Wahhu, Allahumma bi sabab. Ya, barangkali untuk kajian pada pertemuan terakhir di majlis yang mulia ini kita cukupkan sampai di sini dan sebelum kita akhiri barangkali selama beberapa kali kita bertemu di majelis ini atau majelis yang lain ada kekhilafan dan ada kesalahan maka dari pribadi yang dhaif mohon dimaafkan dan semoga selama kita bertemu selama kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala Selama kita membaca wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita mendapatkan sekian banyak faedah dan bertambah ilmu dan amal kita di kemudian hari wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi rangkaian daurah Al Ustadz Muhammad Wujud di Batam. Kami dari panitia alasnah daurah Yayasan Islam Al-Kahfi Mengucapkan jajak Allah khairan khasirah kepada Al-Ustaz Maupun kepada kaum muslimin Yang telah membantu terselenggaranya daurah-daurah Yang telah tiga hari kita laksanakan Semoga Allah Subhanahu SWT membalas segala kebaikan kita Demikianlah Subhanakallahumma wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh